a um. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mën tebi ahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tonaj të kënë Allah o të marnuar. Nërse paqa dhe bekimet e ti qovshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familin e ti shokët dhe të gjitha ata që ndikin këtë rrug deri në ditën e fundit të kësaj botë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 të muajtë shëwal. Andaj, muajtë shëwal endë është. Ka njerëz që hezitojnë, kanë thënë që është vëlletar, të ke fundit nuk është mëkat me e braktis agjerimin e këture ditve, andaj nuk dhe të agjeroj. është e vërtet se 6 dit e muajtë shëwal nuk kënë obligative, nuk kënë obligative. Obligative ka që në Ramazanim, Mirë po, qëfar do bishë ne mund të përfitojmë në qovë se i agjërojmë gjerështit e muajtë shëval. Por të këptuar se kjo fejë, ne kam suar me të vërtej gjë dëgjë me rësye, me urëtësi. Nuk kanë finë tonë diqë pa rësye, pa urëtësi, vetëm sa për ngarkesë, jo vëllahi. Allahu gjelle gjelalu i thahë Muhamedi s.a.sallem Ma enzalna alejke l'Kurane li të shka. O, Muhammed, nuk ta kemi zbrit ty këtë Kurane, e asë njerë zëmë për gjithësi. Nuk va kemi zbritur këtë Kurane që t'ju ngarëkuem juve. Që t'ju privojmë juve nga mirësit dhe nga knasit e kësa i bote. Për këndë razi, jo vëllahi, Allahu gjallë gjelaluhu, gjithë do dispozit që në e ka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 Në qovë së agjëran muajnë shëwal, do bia por është, se lëgaritë është tëkë Allahu Azojel, sikur të këshë agjëruar tër vitën. Muhammedë sërë Allahu Aleyhu Sallim thot, men sëme Ramadana, thumë etëbëahu sëtën min shëwal, kutibë lehu sijamu dëherë. Kushë, e agjeron muajnë Ramazan, pastaj e për cilë me gjash ditë është e walit, i logaritit si kur të këtë agjeruar tërkohën, tërvitin. A nuk është kjo një motiv imi aftushëm, një stimulim imi aftushëm që me gjash ditë ta për cilëm këtë muajt e bëkuar, që të logaritim e të ka lau gjellë gjelalu, si kur të kemi agjeruar tërvitin. Dëbija dytë është se, gjatë muet Ramazan ka pasë mundësi një riu që ndoshta ka lëndë dhe që mungu. Nuk ka qenë ndoshta agjerimi i kvalitetit të kërkuar e të duar, vazhdimisht. Dhe një ditë ka qenë me kvalitet pak më të dabët, më të zbet. Dhe Allahu Gjelle Voala me mshirën e ti pone a mundësën, që edhe pas Ramazanit të kemi mundësi për mes këture gjerës ditve të përmirësojmë kualitetin e Ramazanit që ka shkuar. A nuk kemi penduar për në dhe që nuk ka qenë si duhet a gjërimi isaj? A nuk kemi penduar a nuk njemi keq pëse ndoshta kualiteti Ramazan dhe cilësia ti nuk është i nivellit e dur, pa dëshim se po. A të ta përmirësojmë me këto gjerës ditë e muajt shëvan. Djetarët islam nga ka mësuar se njeriu kur nuk duhet që të jetë i knaqër madhurimin e thi. Por gjithë mund duhet që të kërkan atë qështë me përsosur. Andaj e, e, e, e, e falë në namazë, thëtë kjo drejka ka mund si të bëtë më mirë. Kur e përmirësan e drejka shkuar e përmirësan e i kindi. Mankësin që mund të ketë le në i kindi mund do të të pletësojnë në akshamë.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 dhe këtë mundësi robi Allahut, për me zvepër e të saktuara vullnetare, të plëcën mangësit eventuale që kanë pas mundësi të shfaqin dhe të ndodhin gjithë kërjësa adhurimit obligativ. Për shamu në namazët, namazë i sabat, ka sunet për para, që të pregaditit njëri ju, dhe në qëfë se kalin mangësin sunet duke u pregadit, tash më të ebiton në farzë. Dreka,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 Shikosë si Allah gjellë leona ka mundzuar që si në riu, mos të jetë me atë më të shenëten, me atë kryesorën në frontën e parë, në vijen e parë ku luftën marmikun, dë vendosë dë gjena vëndetare, që edhe në qofës ato goditën, s'paku të jetë obligimi i mbrujton. Ndaj vijë agjërimi i shëvalit, si mundësi ideale për neve, që të përmirësojmë shikosë në ruan, përmirësojmë kualitetin, e agjerimit ton që ka kaluar. Nëse ende jemi në ato kujtimet e fresta të këtij muaji, nuk ka shkuar larg. Na kujtohet para mendoj ne për shemb, të kishme qen muaji Sheval, tre muaj pas Ramazanit. Dhe të kërkohet të agjërojm atare 60. Do të harrojm ne çka kemi lënë Mungu si duhet vetë ja agjerimi ngasim i shkputur. Por tashmë jemi shumë të lidhur, shumë më afër. Na kujtohet po këtë ditë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 që mund të shërbën si një motiv, stimulim i fuqishëm për të gjërrua këto gjërë ditë. Dhisën nga djetarës si kurse është Ibnu Rejëb el-Hambeli, Rahimahullah, Allahim shirovët, Ibnu Rejëb e djetarë i madhë, këtë djetarë ka thënë se agjërimi i gjështë ditëve të shëvalit është një shenjë konkrete, është një shenjë shumë serioze,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 të nuk nderotit tjilë me punë të mirë pas asaj. Për këtë arsuje, vazhdim me gjështit shëvalit është një shenj e dhej për drejt, se Allahu Gjellewala për të nderan, Allahu Gjellewala për të dërgan sinjale, se jam i knaqirë më Ramazan, vazhda për adhë me shëval. Ti në qovë se mërë një punëtor, apo dhe e obligan që të krynë një punë. Po se e krynë atë punë, ti e thush në regullë kryma dhe këtë. Po sa kunit ja atë, do kryme edhe kët. Ai puntori, çfarë përshtypje merr për, për punën e tij? S'është në rregull. Se po të mos ishte në rregull, do ta përjashtonin tek njëri nga shërbimi, nga argat loku, dhe do të cëntë puntor të ri. Por përderisa Allahu nuk po të ndrëmtin, të, të ka ndëruar me agjërim të Ramazanit, tash po të mundson dhe shevalin me agjëru, ka është ndrim se Allahu xhën lewala nuk po i ndrën puntorët. Ka Allahu xhën lewala ka puntor sa dush. Allahu xhalla wala përzijtë kanë dëm për ti adhuruar, për të adhuruar atë, për të shërbyer atij. Në momentin kur Allahu xhalla wala tbardh nga durimi në adhurum, nga puna në punë, nga angazhimi në angazhim, dijë se kjo është shenjë shumë serioze, shumë e drejtëpërdrejt se Allahu po don, andaj po furnizon me punë të mira. Nuk e mëson Allahu gjithë kujt, ma i Allahu gjith kujt ma Allah, më agjëruan. Nuk e mëson Allahu çdo kujt më u fal. Follai dikush mendon se me çefti është kjo punë. Po, njëri e ka vullnet në ti, e ka pjesën e caktuar të dëshires dhe vullnet të ti, po nësins, nësins, tërë kjo borën nga përzjedhja Allahu të zogjel. Allahu të zogjel lewala, dikene përzjedh për të agjeru Ramazanin, dikene përzjedh për të falë namazin, dikene përzjedh për të agjeru shëvalin, këto e në përzjedhja, s'ka rasish këto. Nga se potift të qështë e me pasuri, kusha më i pasur do ta xhirojnë njerëz të tjerë jo ne. Po ti s'te puna me fuqi, ka tjerë më të fuqishëm se ne do ta xhirojnë të tjerët, por thonë nuk aqjerojnë. Po ti s'te puna me bukurinë, ka shumë më të bukur se ne, do të aqjrojnë ata jo ne. Prandaj ti e kupton se thjesht është një përzgjedhje. Andaj nëse vazhdon të aqrosh 60 shevalet, kupton se kjo është përzgjedhje nga ana e Allahut Azuxhel.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 tant për Zotallahu xhelaluhu. Është vërtet se të, të obligojmë kjo, më po është një nder, është një shenjë që mund ta përdorim për ta kuptuar se ajemi të përzier dhe ana është pranuar muaj Ramazan. Nuk dua as të keq kuptuam që dikush do të ponë, s'mo imagjinosh se vallen, çka i bën këta tash, s'mo ka pranuar Ramazan. Jo, jo, ja, nuk them kështu. Ne po them për ata që agjërojnë, jo ata që nuk agjërojnë shevolën. Ata që nuk agjërojnë kanë të arsyet e vet, a un po them ti çagjëron shevolën? ndihu i gëzuar ndihu akzuar e, e kënaqur ndihu i privilegjuar dhe e privilegjuar pse Allah xhe lloha ka përzgjedhur për të vazhduar xhirën e dytë dhe e përzgjedh e ke marr një medalje në xhirën e kaluar në Ramazan tash je kualifikuar po më lart po flas për ata që agjerojn ata që nuk e agjerojn nuk nuk ka gjëna këtu se tash nuk nuk i më bë më obligim por i më duke vol për stimulime për motive levez levez të kam bërë të pak ditë shqitojë këto ditë të agjëreje kë të gjashtë ditësh dhe fitoj këto ditë biçë i kam përmendur dietarën ton andaj thash e treta është që njeriu apo të uh, për mës agjërimi të gjashtë ditësh e valet mund të kupton se mund të kupton se i është pranuar Ramazani tiatër pësë të agjerojmë shëvalit? Dhe gjëse e bukur është kjo? Dhe gjëse e këtë, kanë thëmë djetarët, të agjerojmë gjërë ditë të shëvalit, si shajnë falenderimin dhej Allahot, që në e mundësëhi agjërimin e Ramazanit. Fatkesia është se nëha, nuk e kuptojmë, se sa në kanë dëruar Allahu Jelle wa Ala, në agjërimin e Ramazanit. Ja është mendesë kjo është obligim e kemi kryu, kryp puna. Jo vallahi për te i kësaj kuptoj. O ti nuk e din, nuk e din sa kan kan të kanë nderu Zoti, sa të kanë ngrit Allahu xhalla uala ç'the kam ushim ajr Ramadan. Po is dorth pe gizimin më na na, na na me, fluturu, pe me na me fluturu. Pi gizimi xhujmës më na mor. Naçi kemi ajëruar, e kemi mbërryll një muaj me ajërim. Po uskrisë xhzuari. Dhe kërbe gati, a nuk do të më falë nderoj? Falendurim e gjerdë, agjerim. Ti të reguim Allahu Gjallahu Ala, shikur e nëruar, se na nuk kina mërzit me më Ramazan, na nuk kina lodhme të nena knaq, a ne si të shmi e kësaj qërë e gjerdë të tira, falendurim në daj Allahu Gjallahu Ala, që na mundësëj agjerim në gjerdë të të të të të dhëtët e muaj të Ramazan. Nga se muaj në Ramazan, a nuk kanë doth fale më katëve? Pa, ka diqka më të madhe për të jo musliman në kë A ka sukses më i madh, arritje më madhështore për një krijes të Allahut që e ka kuptuar rolin e tij në këtë botë? A ka begratime ja më të mëdha se Allahu më afal mëkatat? Jo vallahi nuk ka. Jo nuk ka. Por ta që kupton drejt. Për disa njerëz sukses i më i madh është për shembull të takuhet me një këngëtar ose me këngëtare, thotë, e arrita, e realizova ëndrrën time. C'është ëndrja jote? E paosh Kullën cool e e i fillet, për shemblë. E që farë ndra ka njerëzë? Allah e pash, për shemblë, ku e di që farë monument historik, vizitova piramitet në Kajro atje, ndrejme ka qenë takuna me filanë në futboljeri dhe moralizu ndra u takuva me te. Këso ndra ka njerëzë? Cëla është ndrajote? ëndrajote cëla është? Duhet tje që Allah u tëtë ta të kanë falë rubjen. Më Allah në që se kërë realizohet, Allahu të të kanë falë, robë jam. A dinë që ka dëtët, Allahu me tonë të kanë falë? Jam i kënaqër me ty, nuk i dhënona ma. Nuk jam i dhruar me ty, robë jam. Unë kam larguar hidrimit në mga teje. Jam pajtuar me ty, jam i kënaqër me ty. Ta kanë falë? A nuk ka gëzim me iman? Si duhet të silim për balkizime? Këse këtë shpresu me ke merin Ramazan. Allahu gjallë o ala, shpresu me se ne ka falë me katë në Ramazan si duhet cilimi si tashu, në regull nga ka fal, po e ishtë elham lëna pas ka fal, a kështu musil? Jo, elham lëna, pe ikzimi, spodim që kam e bo, Allahot, suni qëjmë hedije, sunë blejmë dhe që kam jaqunë e i taba, di. Allahot nuk i shkojmë, si duhet këto Allahot gjëllevala, por vazhdo me të njëtin adhurim, me cilin e ke arrit, falin, me qëta vazhdo edhe gjerë dhe tjera, si shajnë falrimin dhe Allahot, ja, rab, spodime, me me tja arab, spodime që kanë me të për vazhdoj edhe gjerës dhe, dhe tjera, duke a gjëruar, që ty të falin dërej. Nësi kështu bëndë e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, shikua e të nëruar, bëdhezër dhe motra, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, falaj kohë të gjatë gjatë natës, adin i sa gjatë falaj, deri sa i aje shimë këmbët, nga qëndrimi i gjatë në këmbë diko është të sa so gjynone, pa s'ka pas kjo. A pe gjynone u falke pe kamer, sa pa pa? Jo, vëllohet. S'ka pas a gjynone. Në katët vogle e ventale që ka pas mësit të i bënd, si kries e Allahot, ka pas të falre. E ka falë Allahu aza u gjelë. Natën kur falë e gjatë, gruja e ti ajshja radi Allahu anha, i thënë të ojë dërguar e Allahot, apo falë është këq gjatë, e Allahu t'i ka falë më katët, qëfar thënë të Muhamidi s.a.s. Këto është pika jonë. Qëfar thënë të Muhamidi s.a.s. Thënë të efela e kunu abden shëkura. Allahu më ka falë të aqëfar të bëtë, flaj? Jo, dëshiraj që të falëndëraj Allahu në gjëllë uala për këtë mirëhi që më ka dhenë. Andaj, te që t'i ka falë Allahu më katët, ta që të shpresujmë, o Allah, në i falë më katët tonë. Në shpesojmë që Allahot në këtë falë në Ramazan, me qka e falëndërën këtë begatit madhë, këtë ëndër që të ka realizu, këtë mirësi që ka rritë, Allahot për të mësën si me e falëndëru, a gjërej gjërështë dit e shëwalit. Si shëjmë falëndërimi për mirësin e madhë, të falës e mëkatëve që Allahot gjëllë e vo'ala të ka mundësuar të arishë në muajnë Ramazan. Keter që mund përmanë në këtu ashtë, se në kam betë ndë një metë eventuale që s'kemi arritë me lërgu për mes agjerimit në muajnë Ramazan. Kasë atë e keni mdë gjuha legjeratë të shumëta, se me agjerim njërju mund të flakë veset e ndryshme, të largonë disa adetet këqia. Në agjerim me lënë allë gjëllevalë, për ja, në kam betë halat i qka. Halat gjuën se kemi regullu bashkë mirë. Halat s'y një problem për levizat e ku nuk duhet endë, endë, end, i kam dhe probleme. Ta ka zhja të Allah, gjallam mundësin e përmërsimet. I kje dhe gjash dhe tjera. Ka njere, subhanallah, kur ji shumë në vështirësi, s'ka dëna fati, ti endë se ke përfundu punimin si duhet. Në qovë se të tirë, profesorit dhe thëtë, dëgja, një dit e kje dhurat për me, nëjësër dërëzër, jësët, pa nësë këzim të duket kjo. Kje përvuti këtë shërë mirë ose dikush për shembull që i ke barg, skemojt me mbledh parat më akthy. Ji zor, duhet më akthy parat nga se mund mund duhet konflikt, mund duhet vrasje. Dha ai që i ke barg sot, më fala i ke mua parat, thosht thot në rregull, në rregull. I ke edhe dy ditë tim lar, po sot duket ti kë, se dy ditë duken si një shtyrje me të vërtet, shumë e ne nevojshme. Andaj anukë gzuosh se Allahu gjallahu ala, mundësin e përmirësimit të ka shtyra dhe për gjerdit tjera. Epse e ja vazhdan gjë tërvitit, por duhet të më përmesk agjerimit që lidit me muaj në Ramazan. Përndaj, atë që s'kemi mund, pas mundëzit, s'kemi arrit e ndë mirë me e flak, me e largun nga vetja jonë, përmes agjerimit të 30 dëtve, e kemi një afat të shtyra, gjerdit e muaj të shëval. Për këtë arsuj e agjerojmë. Për këtë arsuja, a gjërojmë edhe gjështet. Tjetër, pësa a gjërojmë gjështet? Të muaj se valë. Shkuet në ruar, a gjërojmë për të dëshmuar Allahot a zo gjëllë. A je din, për në rapë të Allahot rap dëshmu, të dëshmuim Allahot praktikisht nga vete a jonë. Se o zotë jonë. Ti e zotë jonë, vëzhdimisht, nuk jemi në rapë të tu se zonalë në Ramazan, në robë të Allahot, e pasë Ramazanit, jo, ja, ne agjërujme dhe jashtë Ramazanit, për të reguar se nuk imi të lidhën e me agjërim, veç në Ramazan, veç në sezon, këtë adhurim kaqë madhur të agjërimit, të përkufizujmë vetëm në Ramazan, jo, ne agjërujme dhe jashtë Ramazanit, për të reguar Allahu Gjellewala, se nuk imi sezonal, për jemi në robë të përherëshëm, të vërdushëm të Allahu Gjellew një muaj e ka bëa Ramazan obligim, kjo është obligim, pa, mirë, pa, me qofësën dëkush që e ke arsimtari, i jepë detyra në zëndësve në shkollë, profesori, studentve, dhe një student i zëllshëm përtreguar se e dënë landën e këti arsimtari, i ka kryjë këjtë detyra që duhet, plus kësaj ka bërë edhe detyra tjera që kanë qenë vundëtarës, kanë qenë obligative, Kur tja prezenton atyre simtare, dhëtë ja, i kam bërë këto, pa dhe këto patë po të dëshjime të regu se jam knosh me këto dhe tyra. Sin djetë, profesore. Ti pja dëshmon praktikisht. Pja dëshmon praktikisht se unë nuk jam këtu veca për notë, por duha të dëshmon si du me përfitu për një me. Andajet një dëshmon me logele leoala, me gjerdit e muajt që e uajnë, i e dëshmojmë. Se në nuk imi vetëm përzar, obligim a gjërimi Ramazan, së kemë që ka me buë Allah, se nërsa së këshu ma gjëruat Ramazan, Allah i në falë. Jo, nuk imi një sezonal, nuk imi një musliman, rab të Allah gjëllë e wala, rab të presjonit, të dhunës, dhe rëgësaj. Në i dojmë Allah gjëllë e wala. Kemi a gjërimi Ramazan me qafë, Allahi, me qafë, me dashuri, e dhe a gjërimi e gjëllë e wala. Ti të rëgjimë Allah gj nuk jemi nga të sezonave, nuk jemi nga musliman, dvereset, pranvereset, dimit, por jemi musliman 24 orë ditja, 7 dit njavë, një njav, muaj, gjatër vitit, gjatër jetës, dherën e friume në fundit, jemi rëbë të nëshuar Allahot Azogjalli. Dhe kënë mundume të jadëshmë me, me Allahot Azogjalli e wala në gjdo stacion që është e mundshme. Dhe jatë është ka arë një stacion i radhës, si kurse është e wali, të jadë Senë me 6 ditë dëshirojmë të tregojmë simbolikisht, jo jo në asta mënyrë të madhe me agjurnim ujësh e vala, jo, simbolikisht të tregojmë Allahut jet Levala se ne agjurojmë edhe për qef, jo vetëm kur e kemi obligim, por t'reguar se ju jemi robët e tuaz O Zot, dhe kërkojmë që ti ti të iknoshim në neve. Cdo kohë, jo vetëm në muaj, jo vetëm në muajin Ramazan. Andaj, kthjen si e sot dobi sigurisht ndrua dhe shumë të tjera që dietart i kanë përmend se për sëfar ashtuja është mirë të për cilët Ramazani me 6 ditë muajtë shëval. E neve në kam betë sa e dio në, do tëtë ofër 2 avë të plota i kemi, 2 avë të plota i kemi, deri në përfundim të muajtë shëval. Ka mundësi një ditë më shumë, po kryesurja të sigur të janë 2 avë të plota i kemi, deri në përfundimin e muajtë shëval. Ose një ditë më pak mundë tjetë, po kryesurja, Do mëtramet sigureisht Janavarin. Sigurisht, endos që të jenë 14 sipas kalendarit që është përcaktuar. Mir po, 12 ditë janë mjaftuar nga se gjashtë kërkohen. Gjashtë kërkohen. Andaj nëse fillon me agjërupej nesër, një ditë po, një ditë jo pushon, mund ta arrish vlerën e agjërimit të këtij muaji. Prandaj e di që njerëzit mund të kenë angazhime, mund të kenë lojë, nuk është obligative, s'po them. Mir po, po pa të mundsi. Po pa të mundsi vllai nderuar, më të nderuar. Mos e praktikos agjerimin këtyre ditëve. Agjeroja që ti arrish ja këto vlera të mëdha që i përmenda në lidhje me agjerimin e gjashtë ditëve të muajit Shawal, që më duhet të ta dëshmojmë se Ramazani po neve ka qenë një ngjarje e madhe, nuk mund të harrojmë tek ashtu shkoi Ramazani, pas baremit, të tash gimi vërsulur jetës, po thuajse nuk ka ndodhur asgjë. Jo vallahi ka ndodhur diçka e madhe. Ka ndodhur diçka e mirënjeshme, ka ndodhur diçka me peshë, me vlerë, me ndikim në mbyndjetën tonë. Nuk mund ta praktikojmë tek ashtu Përëndaj ajërojmë, përëndaj vajëdojmë ajërim, vajëdojmë adhurim, nuk imi të sezonave, për imi robë të përkurturë Allahu Jallahu Ala, sikur se ka thënë Allahu të barëkot ala, wa abud rabbeke, hëtëa jëti e ke liqin, adhurajë Allahun, zotin tëndë, dhejri sa të vijë vdekja, dhejnë vdekja, ta adhurajëm Allahun Jallahu Ala, nuk e lutur Allahun e madhë, që Allahut në mundësën që,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 Hocalar ata një urtë te këtij vendi Mulla Osman Efendi Abazit, lës Allahu ne manduar te këtë mëshiruar me më mëshirin e tij. Ne Allahu të na mundson që me vërtet jeta jon te jetë në knafsin Allahu xhelalu ala dhe vdekja te jetë në knafsin Allahu xhelalu ala. Allahu edin mësmire, ne nuk e pastrojm për Allahut as ken. Ai e din si ka qen rubi ti. Ne nuk e dim, por ne dëshmojmë me atë që dim, me atë që kemi parë dia vetëm nga gjenazja më dhështore e këti burit madhë ne kemi ndinjo i freskije se këtë njeri Allahue ka dasht ne e kështu e ndim Allahue dhe në më smiri sa ati njeri u Allahue Gjellawla ja ka fali më katët kështu ne e shpresojmë që njerë të mbledhën në atë masë ashtë madhë të gjithë të dëshmojnë duke falë na masë duke kërku falë e tek Allahue për te kjo është një shenë është një shenë për gë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 Si kus i ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem për sahabët e tij kur e lavdruan njërin nga njerëz se ka qenë burim i mirë, sa وجبت i obligohet këti që ta arrinë këtë që tha fil e thatë ju, gasa antum shuhadaullahi fi al-ard, ju jeni dëshmitarë e Allahut në tokë. Nëse dëshmoni në numër kaq të madh për njëri që është i mirë, me lihen Allahu xhela wala, duhet të jeti tillë. Allahu atem sheref dhe gjithë të vdekur të e muslimanve, Allah i më shëroftë. E këta të vdekur, ata që i ka nënë pas të tjurë nga familja, familjartë e tjurë, Allah Gjallahu Ala u dërgoftë sabër e durim dhe kompenzim për atë të humbur që e kanë humbur nga familjë e tjurë. Së dhe qoftë, kërë ishtë aja që pa ata dëshirë që edhe në këtë emision të jakushtoj të kaluarës muaj që ka shkuar, e pas taj me lejnë Allah Gjallahu Ala nga jove arshme, mund të vazhdojnë me tema të të tjera të përdeshme, por kujdes që mëst ju ik mua i shewal pa e haqeruar, përshka këtë gjitha këtyre vlereve që unë i përmenda. Mund të jarim të gjitha këtu, vetëm edhe me gjeshdit, sa, për, kalojnë, këse ka kaluan 30, kalojnë edhe 6, e ne i pas taj fitojmë gjitha këtu fitore, shumë të mdha, që vallaj njëra për tjyre vetëm të ishte, do të ishte për neve mjaftushme e qëfar të themi se unë i përmena 5 apo 6, e sa të tira jenë pa të papërmendura, të gjithë të këto i arri njërëbjë Allahut, njërëbreshë Allahut Gjallahu Ala, të cilët me përkushtim të Allahut, me përkushtim dhe Allahut duhet të, dëshmujë se nuk janë nën presion, nuk janë nën dhunë, por adhurimin e kanë nga dashurie që i kanë dhe Allahut Gjallahu Ala. Adhurimi të jenë dhe Allahut, agjerimi, gjithë adhurimi tjetër, boranë, nga dashurie që e kanë për Allah në gjellë uala. Nuk janë sezonal, por jetin e kanë për Allahun dhe vdekin e kanë për Allahun. Allahun në më shiroft me kach po i dho fund kësaj pjesë e tashmë si kur që e dini shkojmë me një pausë e shkotër e pasaj rikëthejmë për sri shikotë në ruar me inkuadrimit e juaja dhe telefonatat që shpesojmë që do të kemi mundësit e kemi një kontakt të mirë dhe përgjigje adekuate në atë që ju k pas këtij pozimi u lënë mshirin e Allahu xhella u ala e nëndeshni pas kësaj pauze Tumartën nga ora 20, PTV së 설ë misionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hojallar të ndryshëm. Shikuesit mund të ndajnë pjesëmarrës në misionin ton duke na shkruar pyetjet ve problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyetje e qësë e i viskësë për për kom. Mos lejoni që t'i ngullfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe suneti pe gamberit Alehi Selam. Në ndyçni qdo të martë, nga ora njëzet, në PIS TV. Kiameti është aferë, në një emision që shpjegon hollësisht shenjat e kiametit. Vjen të shtunën, 21, me Hoxh Ismail Bardoshi. Ka njerëz të tjerë të dyshojnë mbi faktin e ringjalljes dhe shtrojn pyetje mbi argumentet e ringjalljes. C'shën argumentet e ringjalljes? Shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin.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 Emisioni ka një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allahu zot likull jan minkum shir'atan w min hazan. Ora 121 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Wash-shamsi wadhaha. Na dĩjni të mërkurën.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 Pushëm pa drejtës 15 minuta ose 20 minuta. Tashoni te asociacioni sa prishtun por pari ta johu fortë vetëm sunetët. Po e çart, e çart, e çart. Inshallah tash Do me nip. Ios po bleft. Amin edive. Amin edive. Na të mirë. Na të mirë. Do të të kemi pyetën e parë par, të telefonosh uh, një parë personte. Ë pyet i fal pesë vakt alhamdulillah zotu jalla wala yufrsukum keddin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 duhet të fali në kohën e namazëve farzë. Mirë po. Në qovëse përshka këta angajime familjare, ndodhë që mos me pas mundësime e falë sunetin. Mrena kohës e namazët, për shambull. Kohën e namazë të drejkës hynë në ora 12 e 14. Për shambull, 12 e 14. Pre këti momenti, mund të falë sunetet. Deli në ora 4 e 20 kërin kohë e këndisë. Tërë kjo kohës mundësime e falë sunetet. A kuptuam? Edhepse e falë farzë një herë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 Andaj dëshruve që ta kompenzoj tashmasi kindis pasi mu dhe rasti. Përndaj djet, djetarët mendojnë se së të një mund të i kompenzo njëri umrena ditës në që vëse përshka këta engajgjime të më do nuk ka pasrë mundësi që ti falë. Besoj që është e qartë. Kemi telefonaten e dy të radhës përsonëtë. Urnëri? Salam aleikum. Aleikum, salam vërrahamtullah. Dëshë në po, që në që në që në që në që në që në që në që në që? do të gjonë uh, ia sin kur të fal forsi e ka vitrin e më fal vitrin e më fal na vazote kur më fal vitrin mase si telefonin namazin e nafes po e qart e qart e qart e qart a shkëpute vetëm kaq teten në rregull me kaq e pëfondaj po Falë namaz një acis dhe përthot që a banë me falë vitrin pasi të apërfëndë namaz në natës. Do, namaz në natës është namaz i cili falët pasi që të falë të acia e ka kuë deri e sa të hënkua namaz e sabat. E namaz shumë e vler i lume e që i komunësime e falë. I dërguar i sëralasëm si, si, si kërse karë në ditë në ajës, nuk praktik se një më të rëqate kur. Asë në Ramazan e asë jashtë Ramazan. Mirë një leq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 Andaj, qësatë që dëshën të falisht namaz nate, fal, dy nga dy, si kurse ka thënë Muhammedi s.a.s. Salatu lejli, methna, methna, hadithën që e të smetën Bukhari, u në sahihun e ti, se namazin i natës është dy nga dy. Fe idha khashje e hadu ku mës subëh, kur dikur shpër e frikso se mës pahin ku a sabat, fal, dy nga dy, fe li u të ribi wahide, le të bën vitër,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 Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Ose dofta me taboni pyetje iniciarem se amull kuronim pse se amull kur folim namaz nëse them surën Fatiha e ka kuptimin i kërkesës e bën të zot lutje. Po pse se amull mos me kuron se amull të shkadu ndas të spërzitat, dashkadu shkom gati kuronim pse më ne pse nuk është amull vesh lutje. Po. Oh. Edhe shembull te te surja Ilas amull se them namaz suaj po janë bunlar zotë. Sepse ja nevojon suaj. Atë disi ka punë për pejgamberin sa më fon në ushtregve. Po pse vetëm namaz do thonë, pse nuk thonë shembull, o zot ti ekspekti, ekspekton suaj. Nëse kishte qodhi sharen, po aloish funë. Ë qartë vallaj, ë qartë, ë qartë. Për të ishte do ta pse namaz, ne duhet ta këndojmë gjithmonë Fatihan, thonë Fatiha, atëtan vëtnë saj ka lutje. Po pse na nuk marrëm lutje të tjera përshëm nga Kurani?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 Do namson Te Alloh Jellalu Ala pa Mësum Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Por nëse ne e kuptojm fatin e Anollai nderuar dhe e dim çfarë kuptimi ka dhe e kuptojm se çfarë kërkojm ne nga Alloh Jellalu Ala. Do të shojm se surja Fatiha ka përmbledhur të gjitha lutjet e mundshme që ke mundësi ti më lut Allah Jellalu Ala. Ne mund ta lutim Allah Jellalu Ala me lutje të lloishme. Por çë përfundimit juna ku të spië? të shpijet të aja që thëtë Surja Fatiha. Andaj Surja Fatiha që utë umë mulkitab, në në alibrit, ka përmbledh atë që kanë kuran në mënyrë të shkurtuar. Praj Surja Fatiha të aludan dhe të regan se që ka kanë kuran. Andaj duhet që të kuptojme në Fatihën. Nuk ka dua më përmbledhse, më dobishme, më të nevojshme,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 Pas fatihës, këndoh atë që e ke më të litë nga koronit. E ke surën fatihë, e ke duhet të më surën ferek, surën nas, surën ikhlas, surën fil, surën bekare, alimral, që ka të dush këndoh, je i lirë. A të në batë të sajëp, më kuptu se së mund të ketë problem këtu, në qëfë se këndoh gjithë më fatihë. Në ke pasë për parësitër vletë e më të ndohet të sajë. Dërëse për ketë surës, i klasë pëse nga me thonë, kul huve Allah e had, e thimi se kështu Allah në kam su. Dhe qësë i përgameri, e sëtëmi ka thonë më shrikve, asë kemi në shrik? Asë kemi në shëtë, pa besimtar? Asë kemi në shëtë kujtemi? Thuaj! Ti, se kërë zot jam? Po kemi. Andë i Allah në gjellorej, ka zbitë këtë këtë kërran kështu. Apo? Dhe aja që ka qenë fjalë e Allah në kone e përgameri, s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 apo mese këtu i kemi tri dy shkuna kafë edhe lëm e Muhamedit sasem ka thon për çdo shkuen e tilzuar të Kur'anit i keni nga sa i keni nga 10 sevape e thua kul i keni 10 sevape andaj pse me pruvet ndon nga sevape allahuna ka lënë me mëshirin e tij që ne të fitojm sevape ka seri me Bat Jeru sal ankë dre tempor kemi telefonata që po presin rrot nuk po kemi mundsi ti provojm të, të tjerët për ndryshe do të kishte mundësi që niri Ti epsarime, enda tira një dhe me këtë qështje Urnën e? Salam alaikum Aleikum, salam vratullah Hoqë, këpës dhe dit Ishtë dhe në në në të në ndëgjën juve Dhe në thamë hoqë olarë në ndrëshan Se? Mu ka bu me ratë Po për në të në ndrëshme Pas për kam qërë në ndëgjën Nga një herë në të një të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n Pasi që o zoni jam një manë që i rrës një tjima. Në falë, po nuk po ndëgjej <të> pyten, Mila, kom? Doka me, me si që për zhvë djetë, po ndëgjej klima nëndryshme. A, kom me posë në Mila Majtim për grob zhë dhëja? Po, po, po, po, po, inshëlla kom me posë. Po, me izin Allahot a zërë. Po, haja. Po, me gjithësëse si do të kjetë, inshëlla, për vljenë. <të> <të> <alaikum. të> Salam, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, alaikum, al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 Andaj me lene Allah Gjellewala, do të ketë emision të kësë natyre, mirë po vetëm pak sabër, për shkak të renditjes, dirës atu të vje radha. Andaj, dirës atë le emrohet një, një telefonuas të të të tërë, përsa kemi pyjtë e tjera, por dua që të vazhdoj që kanë ardhën me shkërim, dua që të vazhdoj vetëm edhe pak të e qështë e e fjales kull. Thasht se, Allah nga ka mëzohet që të kemi shpëblim, të kemi shp thë i them fjelen kul huwallahu kaçë shpëlimë në çështën e fillim me kët mentalitet me kët logjik çka ato që s'ka nevoj sipas mendjes tonë tekan kuran atëhadin sa shkronja do të so jekë nga kurani pse tet elif lamim kuran çka kupto me elif lamim alif lamim sad alif lamra t'rgoan këto çka mbet nga libri Allah, i allahut që çdo kush fut logjikën e tij diku i duket interesant kul muhiek ediku i duket elif lamim interesant muhiek ediku i duket kendzan muhiek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 Andaj, presim telefonatën e radhës të inkuadrojtë. Selam aleikum. Aleikum, uh, salam. Uh, Kom një pyke. Uh, a mund të më të gëshë dytëri gjera që shum, shum gjera pa, pa, pa. e gëzunë allohën shumë, shumë diqka? Dytëri gjera që ka? Që e gëzunë allohën shumë. Po, po, inshallah. Dallëm përshallë me gjera hira, po. Po. Dytëri gjera që e gëzunë allohën gëllehovala shumë. Uh, Filemisht, më të vërdit është knaci, edhe është një Për gëzim i madh që një rob i Allahut xhallahu ala po një krijesë robresh Allahu e Allahut xhallahu ala të interesohet me atë me, me, që e kënaq Allahu xhallahu ala, me atë që e gëzon Allahu xhallahu ala. Ka të shumta ato vepra që e gëzon Allahu xhallahu ala dhe ne duhet gjithmonë të interesojmë të shqetësohemi dhe të meditojmë rreth atyve punëve dhe fjalëve që e gëzojnë Allahu xhallahu ala. Mirë po, po i përmani dy apo tre. Allahu xhallahu ala gëzohet shumë gëzohet kur robi i ti tij pendohet tek Allahu xhallahu ala. Kthehet tek Allahu xhallahu ala. T'uft kthem nga injoranca, nga e kaluar në islam, apo qoftë kthim nga një mëkat ndaj Allahut xhëlalauha. A din shambl, shambl, e din nëse për shembull, nëse për shembull nuk je mbuluar, që ti mua të ndruar të qeve, nuk e di a je mbuluar, po nëse nuk je. Dhe pretendosh se k'Allah u sonte, dhe mbuluar, nuk e din se sa gëzohet Allah xhëlalauha me këtë kthim tonë. Shumë gëzohet Allah xhëlalauha. Ose nëse ti ke ndonjë mëkat tjetër, duhet të më tjetër, për shembull, për gojimin, bart në fjalëve, nuk e von namazin me rregull. Çka do të qoftë që kanë veprat E shëmtuara ose obligimet e braktisura, nëse pendosh te Allahu el-Ala Tash dhe kthehesh në udhën e mbarë, e kryn obligimin që ke braktisur më tani. E braktis në dallëzën që deri më tani e ke shkel. Allahu jallahu al-gëzosh. Më duke almeni hadith pejgamberisul selam sa Allahu i gëzohet pendimit të robëtit të tij, më tepër se ç'i gëzohet dokush për njerëzve kur i humb, kur i humb devja në shkëtin. E mbi të ka ursimin e vet.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 pendimit e ndikut për një kohë më tepër se që ndokush për një kohë i gëzohet kësaj devë të rikthyer. A nuk e gëzon Allahu xhallahu ala me kët pendim? Kë gëzon Allahu xhallahu ala? E dyta, çka e gëzon Allahu xhallahu ala? Allahu ne gëzon më të madhe kur antarët e familjes bashkpunojnë mes vete për ta realizuar një adhurim te Allahu xhallahu ala. Sikur ze ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i çeshet, gëzohet Allahu xhallahu ala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 Për adhërëm të Allahu të zo gjellë, në dhërë familiar, në veçën ti me zbashardve, Allahu i gëzohet shumë. Shumë i gëzohet, Allahu gjellë leo aktive prime. Dhe, thyrje, e kemi një thirje, e kemi një thirje? Ornani? Uh, selamu alaikum. Aleikum, selamu, ratullak. Masit shko një në haqë, a bërë me shku në detë, në bërë këdetë, për shaman, në pushim. Po, në regu, e qartë, e qartë.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 Për mendin Allahu xhelalahu ku do të jeni. Allahu i gëzohet se për mendin eksa thili. Ne ta takojmë Allahun xhelalahu. Ta knoashim Allahun xhelalahu nga se vallahi nuk kemi asgjë më të madh që mund të taknojmë se Allahu xhelalahu. Nuk kemi as kënd më të rëndësishëm për ta gëzuar se Allahu xhelalahu. Prandaj ai që i kthehet Allahu xhelalahu, Allahu xhelalahu i gëzohet kthimit të kthimit të tij. E pyetja të të tërë është pas haxhit a bën mëshku Në deti, ne kërësore, a kemi një thiri të të tërë, unë në? Qodala alaikum. Aleikum, salam tëllat. Në në fyti kërë që ndërë, është ndërëmi i fityres fars. është qka? Mbulimi i fityres. Po? Po? A, a, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. A, po. Deti është kriecë Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ka krijuar si dhe krishtet, portoshëzumë të mira. E ka kriju për ne vallahu xhallahu ala. Ato bukuritë që ne shkojmë të shujzojmë, fillimisht meditojmë shikoj këtë bukurinë. Këtë det i kaq madhështor. Si përult Allahu azh xhel. Si rrin det e brigjet e caktuara nuk vijnë kësaj pasmelen Allahu azh xhel. Kjo është vën për meditim. Që lënit të shtohet besimi në Allah xhallahu ala. Të shtohet frika ndaj Allah xhallahu ala. Shikoj Allah çfarë ushtar i ka. Në qoftë se ky është ushtar, hakmirët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 Kola Ballak, nuk ka sezona, nuk ka veshje, nuk ka përgjithje, para detit i qetçum tashmë, plazhet janë të zbrazura, sigurisht se më shku, nuk e di kur, po më më ne pas pas sezonit në shtator ose para sezonit në maj, prell ne ku do të qoftë, më shku me daljeri, më dal nga pak, si lë udhimi, lë pushimi nuk prish punë. Por haram e ndalun më është më shku mas haxhit, më kat më bo. Edhe skualidë e haxhit kët rast. Edhe skuanoj më shku në haxh, po më konqë pun haram kur më shkon ndëtim u përgjig bula me grabash gruaja e e, e njerët caktum me u zhvesh para para burrit caktum kush e bën kët wallahi ai që ka pik besimi në zemrën e Allahu jelleu ala nuk e bën kët ai që pak e ka dron Allahu vetë ç'pak i duhet Allahu jelleu nuk e bën kët s'kanave për kët më shkon hax e në vajja tin shof se shkon hax në hax pse po shkon po shkon më pasur për gjunova po Et çka do të masoj pastaj. Si në haxhi sivjet si i bjan nuk mundesh më shku ndëti bën më shku masajet sivjet. Se sivjet haxhi i bjan doan dikon ka fundi i tetorit apo para vjeshtës atë andaj nëntor njëri më shku ndëti. Sprish punë s'ka, s'ka kurte të nëntor. E kur bien, në deti, në kërik, apo, si të bjen datën korrekt apo se të thësh më shku në gosht ndëti bëhet problem vallahi faq. Problemi sa tërë ngoshtën korrekt kur sezona është problematike. Andaj për 2 vjet me radh, për 2 vjet me radh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 këmi nësire të tër, orda në? Selamu aleykum më cendëruan. Aleykum, selamu ratu Allah. Allah e së bëh, akumëtini dhudjen. Fal, fal Allah. So, resatu të të ravië ve këfoslër muhammed në të ravië. Ve, o aley yuhën të kbire të ravië. Po e çartu Allah. Allah e së bëh, enderu. Aminat yuhu. Falemëspatë më pyetë më herët nga një motor që na bëri a është mbulimi i fytyrës obligativ? Domthon, ajo që quhet të na si thërejja, mbulimi i fytyrës apo përçea që është mbulot fytyra me te. Islam, dhe, të. Ëh, dietaret e Islam, de, përfaqësues e shkollave të ndërtueshme juridike kanë mos pajtim lidhën me këtë çështje. Disa predjetarë mendojnë se mbulimi i fytyrës është obligativ, një sikurse edhe mbulimi i kokas e dorve i, i këmbëve këmbësu marrë. Dhe ata përkët kanë argumentet e fuqishme, dha të shumta. Pjesa e mbetur e dietarëve mendojnë se mbulimi i ftyrës nuk është obligativ. Me mbulimin e ftyrës kam përsëritur do të thot atë që fillon nga gjysma e abullit e deri tek nën në mjegkra këtu. <clears throat> do të thotë jo fytyrë. Fytyra është obligativt mbulohet me konsenzusin e dietarëve, por po flas për këtë pjesën e ftyrës, kjo që do të thot është obligativ të lahat abdesit.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 Gjitha këto janë rregull, mirë po, nuk është obligative. Prandaj ato motra muslimane që mjaftohen me mbulesë duke mbuluar tërë trupin, përveç fytyrës dhe duarve deri këtu, ato e kanë kur obligim në ty në Dejallahu Xhelalu ala dhe asgjë për tekti obligimin nuk kanë. Unë kushtoj mendoj se ky është mendimi më sakt i saktë i dietarë se mbulimi i fytyrës nuk është obligativ. Kemi një thirrë tjetër, kur donë ne? Donis në barku, këtë. Alo. Alo. Alo, selam aju. Aleikum selam ورحمة الله. Dështavoj një pyetje. Falëllah. Po, më po çam mbulesa, më mbulesa. Po. Ai ai dëjohet me shanim për shemb me si kolatis apo me si doyasë se pa gjelar dhe dhe gjendësish, oh. s'kje dhe në pak qështë është rëfanat e shamis qështë po. janë e qartë jan, Allah, e qartë e qartë pa të më pytje më betëm të sa rëqatë të rëvi ka falë Muhammedi sallallahu alesallam <clears throat> a isha është pytë për këtë qështë e gruaj e ti, e që ka qenë me afrme e ti Do të është pyet për namazin e natës të Muhamedit sallallahu aleyhi dhe ve salam, ka thënë se Muhamedi sallallahu aleyhi dhe ve salam nuk shtonte mbi 11 rekate as në Ramazan e as jashtë Ramazanit. Andaj Muhamedi sallallahu aleyhi dhe ve salam është falë me 11 rekate. Don 8+3 me vitër 11 rekate i ka fal Muhamedi sallallahu aleyhi dhe ve salam namaz Tervih çuf në Ramazan, çoft jashtë Ramazanit. Fani. Tash bëhet pyetja pse na i falim 20? Djetarët islam, me kalim në kohës, do të tëtë e, e kanë parë të udhës, se përdi së musliman nuk munden ti përbalojnë kohës gjatje së falje së namazit të natës, si kur e bënd të Muhammedis a sëllëm. Në një me të rëkata, nuk mune me i falë gatë, nuk e që nërru gjatë në këmë gjamtë në rëku, atër kanë thënë, këtë pa mundësi,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 tokat arabë e një bëshën një bëshën një bëshën dhe kulosa. Une e pas një video një internet të e ka shpërfin një ujnë tokat arabë a do të tështë për mbush aditit të jam njëri, sallallahu lahmoreshme. Së në qartë, Allah, inshallah, mërë përgjitë, është një qartë. Pykja tjetër ishte për mutërë muslimane, do të tëtë mutërë muslimane lejohet të shfa që në stolit e tyre do të flokët, duar <coughs> babalarë dhe rrit e këtë bryllat, para babalarët të tyre, dikënë nënkupten, babalarët e babalarëve, gjyshëve, sërgjyshëve, e të lartë. Para, do të tëtë, vlezërëve të tyre, dhe normalishtë para djelëve të vlezërëve, ekstëmeratë, para dajve të tyre, dajve dajës, dajës dajës, sa ka në rënditje, para migelarëve të tyre, lejojë që ti zbulojnë para burave të tyre, para fmive të burave të tyre, gjitha këto jenë të lejuara, para uh, burave të vazëve të tyre, dëndurve të tyre, lejojë të jenë të zbuluara. Këto jenë dispozitët shkurët i mërë që kanë të bëjmë me, regullat se para kuj duhet të zbuluat gure muslimonin. Ndërso, para kushereve si kushë është të kni, kushereve alla e kema tje, e nuk di, në, nërështë ashtë shumë i largët, nuk lejo Nuk lejohet të zbuluohet, nuk lejohet të zbuluohet para <coughs> për shembull me gjellarët e burrit, dajëve të burrit, çka ka të bëjë të burrë nuk lejohet, por ose para babasë burrit. Andaj këtu janë disa prej rregullave që shërloti ka para pa lidhje me dalën e gruas para dikujt të embuluar apo e pa apo e pa zbuluar. Ek kemi një thirrje tjetër personte. Ornane Ornani. Selam aleykum. Aleikum selam ورحمه الله. Unë husi nderoj familjes juaj. Ë, kaq se shumë vite paraqësis 16 vjeç në formacion jam ndihmuar në terapistë një opt. Edhe më shumë se pasi reshuje stëmeron shtnatë rreth cicile. Sa jam i ligjuar si gjithë të rresha, ë, mjekri Në re, në e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Mirë, në patëm një bëjtë tjetër, për asë të dalim të kjo, <coughs> thotë, një ditë i pejka me të somë se mga shend e disë gjykimit është të gjelëbërorit e tokave arabe, dhe do të të dalja lumejve dhe thotë kampanjë një uj që ka shpërthyjer në tokat arabe, a mund tjetë kjo një shendis kja me ditë? Kjo nuk ërë vetë një ujë,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 qi a për të kuptojnë për afrimin e madh që ka Qertafrudita eh? në ditë të kyamelit. E këtu shëna të vogla ditë të kyamelit, ardha Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është ditë shën e ditë të kyamelit. Ardha e tij që ndimi e ka tash një vit. Ende nuk këtku. Po mund të jetë gjelërimi i tokavarabë, dalja lumeve, këtë mund të shëna se dita e kyamelit po vjen. Mi po jo nga shënt e mëdha, por është nga shënt e vogla, qi janë të shumta, kanë ndodhur shumë, dhe shumë të tjera presin të të ndodhin. <coughs> Kemi edhe një thyrje, si duke dhe të tjetë ke e fundit personë të inshallah. Ur nëni. Selam aleikum. Aleykum, selam atë Allah. Huzi, kështë një të gjithë për ty, a kam në të qitë të mëndredu më marrët një argument, që onë më bajtu me atoha që është caktimi a lajtë. Momental jëmë shumë e palim më tërë, e kam me vonë në konë e një më tërë. Po, gjëra që të ndodhën, kinoj me sjaru, a jenë me caktimi të gjera që nuk mund kan dosa ajo, çi tratmamentin dos. Po. A do të më thotë, po do më konj 100% në dimën që është aktimi i lartë. Dhe çam kan dosa më arret më smiloj se është aktimi i lartë. Po, e qartë, e qartë. Qart. Mirë, pytja e tetë që më bëtem, ë, borç aty shikuesit ishte se thaj jam i smur që ko të gjatë mar terapi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 Mirpo dua të them shkurtimisht. Caktimi i Allahut ka të bëjë me detyrinë e Allahut shoqërl. Kur themi që Allah e ka caktuar, dëgjoni në momentin e kët. Kur themi Allah e ka caktuar, shumë njerëz e kuptojnë se Allah e ka caktuar do të thotë Allah më ka imponu kët. Masë kupton caktimi në Allah nga këndi i imponimit. Por kuptoen nga këndi i dijes. Për shembull, këto fjalë që po i themon tash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 Në amë në caktimi të Allahot, kjo është gabim. Omeri tha, në firru min qaderillah, ila qaderillah. Tha, po ikum petë caktimi të Allahot, në caktimi të Allahot. Edhe një kriminal e kishtë të zënë Omeri radiallahu anhu dhe e kishtë e shqiptuar dërimin. A i tha, o, oh, prisi pësimtarve, që i ko këtë hajnin, po jep në sejatë Omeri radiallahu anhu. Tha, une e kam bërë këtë krim e caktimi në Allahot. Në të kuptim që ta, se po më dënën të mu, Allahot e ka që Amerika, nëse ke bër krim në caktimin Allahot, e për dënëm ty me caktimin e Allahut, errna po dënojmë ti me caktimin e Allahut azhogjet. Nejë nuk duhet kurrë të demonalizohet, të zhgëniejë, të dëshpërohet. Po, ato që ka Allah ka caktuar ne i dorëzohemi dhe besojmë në të. Allahu ka, caktu Allah ka caktuar që ky njerë kaq me jetu. Allahu ka caktuar që kështu ne mendojmë. Po, por nuk duhet të shikojmë kët caktim të Allahut me sy të zhgënjes e dëshpërimit, por shikojmë në sy me sy të harrit, ka kaktun i harrit. Kaktun do bi. Allahu dim se ka ndodhur. Nderson nga ana i on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 dhe kupton caktimin Allah xhel lewala. Prandaj nuk duhet që ne ta përdorim caktimin e Allahut si arsyeitim të dështimeve tona, ne gjelzhin e vetona, apo ta fajsojmë caktimin e Allah xhel lewala para çfarë ndodhnive. Jo vallahi kurz bon kështu më bë. Po të fajsojmë veten ton, Allah thot kul huwa min indian fusikum. Thuaj kjo që kanë ndodhur është për shkak të juaj, keni bërë gjuna, si keni marrë shkaq të dhura të lumturisë, të suksesit, kanë për fajsoni tash.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 Por munduohet që nga qocaktim të kërkoni saktim më të mirë. Gjasallahu xhallahu an këtë drejtim na kanë hapërt mjaftueshme që ne të veprojmë dhe që ne flasim dhe të angazhohemi. Andaj unë sont çfar fjal thash? U mundova më thon çka ka thon Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A kam thënë son ton me vol fjal të tjera tek kia? Po kam thënë. Pra Allah xhallahu alama ka caktuar, ka mundsuar, alhamdulillah dhe pasaj un kët i lirë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 dhe e përdorim djelin, apo për t'i parë gjërat. Thanë qovë se nuk e përdorim kështu djelin, po duha ta kuptej që është djelin, dhe këthem të shikoj djelin, atë të ke mundësime e po, dhe të të vërbosh. <coughs> dhe të vërbosh. Andaj, mundohu me e shqyëdzu kaderë në Allahot Azo Gjall, në jedin dojnët përdithshme për të e kalimin e sfidave, dhe realizimin e sukseseve. Po në qovë se këthesh me e shiku kaderin, që shi sikur që verbuar nëse shikojnë diellin. Eloj Allahun e mënduar që të na udhëzon et të mruan nga çdo e keqe. Eloj Allahun e Allah mënduar që të na e mbushë zemrën lumturi, e kënaqësi, e rahati. Ti mbush Allahu xhellahu ala shtëpiat tona me rahmet e me lumturi e me kënaqësi. Eloj Allahun e Allah madh që musliman që në smur Allahu me i shërua. Allahu me i shëruo muslimanët e musliman smur. E muslimanët e smura. Eloj Allahun e madh që të vdekurit ton Allahu me i mëshërua. E lësë Allahun e malë që gjithëta që kanë telashë, kanë brengë nga muslimantë, ku do që është në ta? Allahu gjithë la vëla brengët e telashët, Allahu me johë lërgu. Zotë i ruajtë, dhirën të akimin në arshëm, e kaqë po i japën fundë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.